Molt benvinguts i benvingudes, senyores i senyors, amb una nova edició, la primera d'aquesta nova temporada dels Esports del Punt, de la sintonia de Ràdio Palafrogell. la donant els propers gairebé 60 minuts en Rafael Corbí, un programa que arrenca de molt lluny però que van reiniciar amb aquesta sintonia l'any passat i que retorna doncs amb aquest divendres 20 de setembre per portar-los cada dilluns i cada divendres a partir de quarts de dues del migdia després de l'informatiu migdia de la Ràdio Palafrigil, tota la informació esportiva de casa nostra un petit canvi en l'horari del vespre en comptes de les 8 passem a quarts de 8 del vespre just també després de l'informatiu vespre així doncs, sigueu ben trobats amb una nova edició. Qualsevol informació esportiva que tingueu, que vulgueu fer-nos arribar, com sempre, serà un plaer per nosaltres d'oferir-la a través d'aquest espai. i Una crida a tots els oients d'aquest programa perquè ens facin arribar aquestes informacions, siguin d'esportistes individuals, militants en clubs de Palafrugell, o esportistes que estiguin fora de les nostres contrades. Seria un plaer, doncs eh, que ens ajudéssiu a fer aquest espai. Avui tindrem eh, com a protagonistes eh, la informació que ens arribarà des del Club Hockey per la Frugilla amb Garcia i és que demà a la pista del Vic, l'equip a la Frugillenca, el Hockey uh, Patins per la Frugilla, Corredor Mató, debuta a la Hockey Lliga i ho fa amb un partit eh, complicat però que pot ser a l'abast dels homes enxevi Xevi García. En parlem amb els primers minuts del nostre programa. Després passarem a la part esportiu. Aquesta setmana, concretament dimarts, parlàvem amb en Raül Coloma, el partit de Palafrugell, la victòria de Mandalós Talric, i el que ens espera aquest cap de setmana amb un nou desplaçament també en vàrem parlar, i avui us oferim la conversa íntegra que vàrem mantenir aquest passat dimarts amb l'entrenador del futbol Club Palafrugell. També parlem amb Nacho Python, de l'Associació esportiva Sauleda, que la mateixa categoria que Palafrugell juga el seu partit i ho fa amb un rival molt difícil, dels millors de la categoria, alcalde Guido, després de dues derrotes consecutives és el moment de començar a situar a la Soledad en el mapa una nova temporada. Continuarà l'esport i ho farà avui dedicant uns minuts a la Maria Garcia, aquesta esportista atleta de casa nostra que va participar amb els campionats d'Europa de mitja Marató i Itàlia, que va finalitzar 8 que va quedar primera per equips representant la Federació Espanyola. Amb ella en parlem també uns minuts. Parlarem de gimnàstica, rítmica i ho farem amb l'Ester Hidalgo perquè ja estan també en plena competició. Aquestes són les informacions bàsiques i després cada programa en mirarem de donar un cop d'ull també a l'esport comarcal, en aquest cas amb el futbol, i és que hi ha un equip que no milita en la mateixa categoria que el Palafrugell Soler, el mateix, sí, el mateix grup nou, fa amb el grup 15, però ha començat com una moto aquesta nova temporada. I ho sabrem d'aquí uns moments amb la companyia com no de l'entrenador i ens va acompanyar la temporada passada del Torroella que ens explicarà alguna de les coses que ha fet per començar d'aquesta manera la temporada. És en David, bon matí. Per tant, res més. Comencem a partir d'aquests moments els Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palabrigil. Sigueu benvinguts i benvingudes. Aquest mes posa en forma els teus pneumàtics a Ana d'Auto, la Ford de Montràs. Primeres marques a preus imbatibles des de 69 euros. Consulta preus i condicions a Ana d'Auto, la Ford de Montràs. Comencem els esports al punt d'aquesta setmana a la sintonia de Ràdio per la un cop més i ara per donar la benvinguda al primer protagonista per nosaltres d'aquesta temporada perquè ja sabeu que aquest cap de setmana també s'inicia l'hoquei Lliga la categoria més important de l'hoquei espanyol i volem parlar de com ha anat aquesta pretemporada aquest final de pretemporada amb en Xevi García com estan els anys per començar-la Xavi García, bon dia benvingut Hola, bon dia Com bon estàs? Bon. Amb, amb molts ànims. Uh, més ànims avui, uh, que fa dos anys, quan era el debut oficial del Palafrogell a l'Hockey Lliga, o és diferent la sensació? Les uh, sensacions són diferents. Són diferents. Jo crec que fa dos anys ja era una sensació de, bueno, de, de molta alegria, de, de, de no saber on, te, on anàvem a parar, i de fer una cosa molt i molt I ara la sensació és de ser un tabaig, <laughs> Les sensacions també són de molta alegria, però és diferent. Tu, tu el mantéies d'una altra manera. Uh -huh. uh, us hem seguit aquesta pretemporada amb els partits disputats. El darrer que vau disputaves, el partit contra el Barça, o heu fet alguna cosa més entre, entre mig? Hem fet, hem fet altres partits. Hem fet uh, varios partits, ja amistosos Misturso, amb el Geng, hem fet amb l'ENG, hem fet amb l'Igualada, bueno, ja amb, amb, amb el Barça i amb el... Hi amb el Taradell, hem fet un presó de 6-7 partits de pretemporada durant aquestes 6 setmanes, amb resultats totalment menys empatà, ho hem fet tot, o sigui, hem guanyat i hem perdut, o sigui, hem fet tot el, tot el ventall possible. Va haver-hi algunes victòries interessants amb la, com a, la Lliga Catalana que es va disputar. Eh, també altres resultats que no van ser tan positius. El 5-0 contra el Barça que va ser un bon partit pels que el varen poder veure per la, per la televisió, per l'Esport 3, que ens va realitzar. Amb què quedes d'aquesta pretemporada? Bueno, em quedo amb que penso que l'hem treballat prou bé. Penso que tenim clau tenem tenim a començar dissabte, en què consistirà aquesta Lliga i això penso que, que és un punt a favor nostre, i jo crec que la pretemporada eh, sí que va molt bé, perquè els has de fer i s'han de preparar, però a nivell de resultats és molt, molt complicat de valorar-ho, no? perquè ja no només per tu, sinó perquè jo, per exemple, a nivell de Palabujer, doncs, doncs, eh, no som professionals, i per tant molts jugadors durant l'època de, del mes d'agost doncs, doncs, han de treballar i per tant no poden entrenar, i per tant ens trobem en una situació una mica complexa en aquest sentit, i per tant no vaig amb tots els efectius a fer els partits, no, no tothom està entrenant al 100%, i això és un, és un problema, i per tant són coses negatives a, a, a la nostra balança que fan que no pugui valorar exactament si, en quin moment ens trobem exactament, no? Això per un costat i per altres, usado al contrari, que tampoc saps si en quin moment es troba en aquest moment, no? O sigui, eh, vaig jugar contra una igualada i jo el guanyo, i penses, ostres, guanyar l'igualada, sí, però potser ells a la balança encara tenen coses més negatives que jo i per tant hem de deixar córrer la lliga i és la lliga on veurem en quin punt es troba l'Igualdad i en quin punt es troba el Palafuget. Ara bé, un cop dit això, o sigui, és veritat que el que ens havíem marcat de feina per, per assolir eh, per arribar a final de la temporada, a final, de, temporada, final de, de la pretemporada, ja hem arribat, hem arribat amb tots els deures fets i per tant dissabte penso que hem a competir amb deures fets i veurem a veure què surt. Mm, ara parlem del partit d'aquest dissabte, però el que sí que tenim clar és que aquesta lliga no serà com la de l'any passat en la qual fins gairebé l'última jornada eh, encara hi havia diversos equips en disputant-se la primera o la segona i qualsevol posició fins i tot la, les de baix. Aquest any eh, ja se sap que hi ha un parell d'equips que estan eh, més llançats que els altres i a la resta a una bona part ens tocarà patir. Sí, sí, home, això o sigui, està clar. O sigui, aquesta lliga és, és completament diferent a l espanyol, L'espanyola, si haguéssim tots els àldios que hem anat fent durant tota la temporada, moriu que que, que ens repetíem com l'all, eh, eh, que sempre anàvem a dir el mateix i que, i que al final eh, eh, algú pot ara fer un anàlisi i dir, ostres, doncs, doncs setmana a de setmana no, no van enganyar cap dia, no? que amb l'esport parles per parlar i no saps ni el, que, ni el que dius ni el que vols transmetre i, i veureu que no nos no vam dir cap mentida no, en aquest moment perquè perquè l'espanyol està molt clar el que, el que és i amb el que lliga passa exactament el mateix però és diferent en el sentit que el que lliga tenim penso que a ja dia d'avui hi allò que es diu no? que eh, dintre de la pròpia lliga hi ha, hi ha lligues a parts no? que això amb no passa, que pots jugar contra... Quan se i pots perdre o guanyar, a l'Espanyola hi ha el que digui que això no passa. Hi ha tindr-ho en Barça-Reus i segurament un l'Iceo, aquests tres que tens col·locats en un lloc que no són de la teva amiga. Llavors, tu amb aquests, quan contra ells, bueno, si agràs que és alguna cosa, doncs benvingut sigui, però el que has d'intentar no, no anar a fer-te mal psicològicament, no? En el sentit de que, que et destrossin psicològicament o que, que surtis d'allà enfadat... Eh, eh, o que hagis pogut intentar de fer amb, amb gent d'aquest estil. Això per un costat, i després tenim... Jo penso que aquest any sí que veritat que s'ha igualat una miqueta més. Eh, tota tot la resta, per tant, són molts equips eh, allà dintre, no? Sí que és veritat que hi ha un Caldes que segurament doncs, estarà a les parts altes, un noi estarà a part alta, un Lleida acabarà estant en la part alta, però la resta... Jo penso que doncs, estarem tots allà, doncs, un bit... Uh, Palafugell, Taradell Lloret, aquests equips Calafell, tots aquests em penso molt que, que, que estarem tots allà doncs, bueno, a la que puguem rescar un punt uh, serà important i veureu que aquest any uh, els punts són, són hort o sigui no, uh -huh. no... les victòries es compten per poques a, a, a les setmanes dels mesos i i, i pots arribar a salvar i pots arribar a fer una bona temporada és, una, és una, una, un any psicològicament complicat diria jo més que esportivament. Uh -huh. uh, debutem a la pista de, de tot un clàssic com és el Club Pativí, el club més antic d'Osona, per, per altra banda, una de les terres uh, més, més afamades amb això del de patí, guanyador de, de copes, de la CERSA, en penso, amb el seu moment, crec parlar de memòria, i, i, i em penso una vegada finalista de la Copa d'Europa, fins i tot, eh? sí, que sí, i va, va ser-ho amb l'otror sí. importantíssim Reus Deportiu. Uh, aquest equip, uh, pel que he deduït ara, ha vingut a menys amb els, amb els anys però tot i això serà un nos dur d'arrossegar. Sí, sí, al final, hem mirant les trajectòries dels equips durant els últims anys, eh, veiem això, clubs com, com un Lleida, doncs, que aquest any també haurà fet un pas enrere, els han marxat, no sé si són 5, jugadors, eh, 5 o 6 jugadors, anaven eh, d'aquí una setmana, ens hem agafat la, la Continental, i, i, i la faran amb 5 jugadors menys respecte a l'any passat, en aquest sentit, no?, és un club que ha anat molt, molt bé i ara, i volta, doncs, els hi ha més centres efectius. El, el Vic els va passar això fa, fa cosa de dos o tres temporades eh, amb un mateix, no? en un Vic on, on hi havia juniors d'una qualitat extraordinària, amb un pressupost brutal de, com a club, o sigui, l'equip bueno, era, era que podia fer mal al Barça, que feia mal al Reus, que, com ho dius, anava a, a l'ACS i Copa d'Europa i havien arribat a, a finals i tot, V dir però, però bueno, per temes de les el doncs, del tema pressuposts eh, marxa el pressupost, no hi ha pressuòs i, i tots els jugadors donc es, es desfan, van cap a Can Barça, cap a Barcelona, cap a, cap a Portugal, cap a Reus i el vi que es quedas doncs, amb un equips doncs, bueno, com, com, com podríem ser nosaltres no? al final també els jugadors que ha, i nosaltres tenim si fa, no fa la mateixa qualitat. penso jo llavors el peril en trobarem dissabte serà un partit complicat en aquest sentit, no? Perquè serà molt igualat. Jo penso que amb el Vic eh, és l'equip amb què ens trobarem, tinc la sensació, d'una igualtat eh, gran. Serà un partit de molt defensa per part de tots dos i a veure qui dels dos està més preparat per estar aquí lliga i se'n portarà el, se el pasteu. Parla'm una mica de la plantilla, Xevi, si tens un, un moment uh, més de, de quins són els jugadors. 10 formeu la plantilla, o quants, quants jugadors té una plantilla de sobre patins? 10, 12? Quants sou? Som 10 jugadors i dos porters. Això mm -hmm. és el màxim que et deixen alinear amb, amb, amb un partit. I llavors, normalment, el que sols fer és tenir per això, els tenir vuit jugadors, no és com un futbol que en tenen 25 per tenir 11 jugant. Nosaltres en tenim vuit jugadors i són els que portem al dissabte a jugar. sempre ajudar que, que, que, que pots estillar de sota amb, amb fitxes de jugadors del segon equip o jòniors del club, o que passa és que després és de, de si el nivell no per estar en aquestes categories. Però la banqueta només li posa tenir quatre. Només en puc tenir 4 jugadors mm. a la banqueta i prou. I dos, I dos porters és obligatori, és obligatori. En cas que tinguis algun lesionat, algun sancionat, sí que pots recórrer amb, el, amb algun jugador, o que tu vulguis. Però sempre substituïn-ho per un altre, no posar-ne sis a la banqueta. Ok, perfecte. Puc posar-ne mm. posar 6 a la banqueta, no hi ha cap problema. Mm -hmm. o sigui, jo puc posar-ne 5 a la banqueta, puc posar-ne hasta 5 i hasta 4. Jo puc jugar un partit amb 4 i dos porters. Mm -hmm. o si sigui, els dos porters és obligatori. Jo, jugadors, un mínim de 4. A partir d'aquí, el que tu vulguis, sin em vols 5, 6, 7, fins a 8. Mm -hmm. Llavors normalment a, a dia d'avui que la gran majoria d'entrenadors estàs movent amb amb canvis entre sis i set jugadors pel partit o si sigui, no difícilment fas fa resultar vuit jugadors només us vol fer-ho barse mm -hmm. sí en rotten vuit jugadors perquè donc tots tos vuit tenen una qualitat esperant es, es i per tant no, no hi ha diferència i d'allò però a nivell dels vostres curss i com la gran majoria o sí sigui, el 99% en rotes amb 6 jugadors, set tot i que en tinguis 8, al final dels minuts jugats acaben sent 6, set jugadors, que és el que has, el que has mogut. Uh -huh. Parlem una mica d'aquests jugadors que tens a, a la plantilla. Uh, nosaltres, normalment, uh, la meva manera de, de treballar, ja em porto uns, uns quants... Uns, uns quants anys, no eh? Faig, sí, no, no faig gaire descanvis no per dues raons. Una raó és uh, a nivell econòmic, hi ha el que hi ha i no pots, no pots estirar més, senzillament és així, i la segona raó eh, és per, per un tema de, de professionalitat, en el sentit que, de que no entrenem cada dia, de que no entrenem els de matí, sinó que entrenem els vespres i entrenem tres dies a la setmana. Què vull dir amb això? Que jo sí si faig una pontilla nova de cinc, sis jugadors cada any, eh, abans no els tens a i no els atents con, conjuntats, passen molts de mesos i això passa factura facturar en, en el campionat. Si jo tingués doncs podem entrenar els dematins eh, entrenar cada dia sessió matí i sessió tarda llavors tu plantejaries perquè pots arribar a, a anar fent molts més canvis llavors no sóc una persona d'això que, que mantinc bastant el bloc llavors aquest any hem mantingut el bloc de l'any passat amb, amb dos canvis eh, hem fitxat en, en en Mar Figa i en en Sergi Canet són dos jugadors que d'esquils diferents i que, i que provenien, tots dos aquest any provenien del Tordera però són de llocs diferents Uh, en Marc uh, ha estat en molts equips, eh uh, Lliga i i i en espanyola. És un és un jugador de sordà eh uh, de Girona uh, i que bueno, a, a nivell físic és, és està, com està és, és fort valent, eh uh, jugador de raddela, en què la part de raddela doncs, no la pot no la pot dominar bastant bé. I després tinc en Sergi Canet, que és un jugador que és de, de Girona, que prové del GEC, que és de, de Torrera, hi ha varios clubs, i és un jugador eh, físic ràpid eh, i que és jugador d'interior i que penso que ens pot donar un plus més a, a nivell de gol. I, i aquesta pretemporada doncs, la veritat és que ens ha, ens ha donat molt de, molt de marge i ha anat molt molt bé. I després amb, amb les baixes d'en David Carles i en Guillem Ribot, hem sobert aquests, aquests dos jugadors. I després, a nivell de, del segon porter, eh, hem agafat en, en Joel, és un, el porter de que estava a xec, i aquest Joel farà el primer catalana del club, i després vindrà a fer el segon porter amb el, amb el primer equip. I per la resta, doncs, el mateix, un Xavi Eldrick d'aquí a la casa, amb un Rubén, un Pol, i un Ferran, i un Borja, que ja, ja els teníem l'any passat. Una mica la, la idea és aquesta, és mantenir i el que hem fet aquestes 6 setmanes és intentar que aquests dos jugadors es consolissin i, i s'ocupessin el me de bé possible a, a l'equip, i a l'equip eh, intentar doncs, que entenguessin de quina categoria anàvem a jugar, i que ara, eh, com jo moltes vegades els repeteixo, eh, aquí els errors es paguen molt cars. O sigui, a Nacional Espanyol pots tenir un error, i depèn de quin minut el tinguis, i depèn de quin jugadors tinguis, el, el pots acabar subventant, que és el que vam fer l'any passat. Uh, no vam anar mai primers, però vam acabar primers i estàvem per allà boballant i ara ara pugem, ara baixem, ara perdem ara guanyem, però vas, vas fent la, la, la viu-viu, però estàs allà aquí això no pot ho pots fer aquí a la, que, a la que fas una error en defensa i et fan un gol uh, acabes el partit i eh, nostre, et costa molt fer un gol i encara més te'l fan molt fàcil i no sé que te'l fan molt fàcil, però la que te'l fan canvia l'estructura de l'equip canvia tot plegat i ho dic jo tenken, es posen a la madera, tenen tanca la portaria i ja en se la al riu i allà n'entres doncs ni que volgués. Ni, ni, ni I, una mica, no, no, I una mica és la, la filosofia del, del, del, del que lliga, és, és, és tenir bola, és no, no, no fer errors, i després és fins i tot eh, ara dir una cosa que potser en contra fins i tot de, de, de, de tots nosaltres, no? perquè al final també el que vols és espectacle i l'espectacle que vols és espectacle, no? i és l'amunt i avall, avall i amunt, i com més gols hi hagi millor, i, i, i en canvi això a nivell tàctica o que llibre no existeix. O sigui, no, no, no vas a, a, a l'Ugoig a cara de la bola, sinó que vas intentar tenir la bola, teniu-la, teniu-la, i esperar una hora de l'equip per intentar fer alguna cosa. Si aquella hora no existeix, doncs perfecte, si no, doncs, tornem-hi. Mm -hmm. I vas, vas fent això. Tenir molta paciència, no? Molta paciència, sí, efectivament. Sí, al final, final serà això. O si sigui, hem de dir que és un tema psicològic de, de saber aguantar els partits, i que amb un 1-0 pots acabar un partit. Doncs seguirem aquest partit contra el Vic, en debutant de l'Hockei Palafrugill, del corredor de motó davant en del seu rival, amb aquesta hoquei okay Lliga d'aquesta temporada. Retornem a la màxima competició espanyola d'Hockei sobre patins. Esperem èxits importants en, doncs, que serien eh, solventar amb, un, amb la cara ben alta aquesta categoria i aconseguir la permanència. Xevi, alguna cosa més que ens volguessis explicar amb el nostre programa d'avui? Ens, ens anem trobant cada setmana i animar, animar la gent que, que es deixin caure un dia pel Pau Balló que puguin venir a veure eh, ok, ja sigui del, del, del club o sigui de qualitat, en el sentit de, de, de màxima categoria podem venir a veure el primer equip estic encantats que jugarem els dissabtes a casa les 2019 vespre i ja s'ho poden reservar a les agendes de que els dissabtes a les 8 tothom vol pavalló. Mm -hmm. Doncs en parlem dilluns, de com ha anat aquesta primera jornada i després ja farem 5 cèntims del que serà el debut a la pista de casa la propera setmana. Xavi, gràcies, bon dia. Bon dia. Per canviar la cuina o el bany, les millors ofertes. nous espais 2003com O aneu a Nous Espais, a la carretera de Palafrugell-Larra Gincós, davant del radar. Jornada de Lliga, ho comentat abans amb el nostre espai amb el eh, record del Peix Fregit, l'hora del Peix Fregit, amb en Rubén Arranz i ara és el tornen de parlar uns minuts amb el preparador del Palafregill avui de manera excepcional aquesta hora eh, recordeu que després també a través del nostre informatiu ho podrem escoltar però eh, us torno a recordar que a partir d'aquest divendres dos quarts de dues del migdia, retorna el programa dels esports al punt cada dilluns i divendres, i allà hi tindrem tota la informació esportiva, que és molta del nostre poble, incloses les converses que mantindrem amb el preparador del futbol club a la Fugilla, en Raül Coloma, que el tenim a l'altre costat del telèfon. En Raül, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar nosaltres una vegada més. Eh, suposo que un petit canvi hi ha hagut en la mentalitat de l'equip eh, després d'haver començat en derrota i eh, en el partit d'aquesta de, setmana, derrotar d'una manera més tranquil·la el rival, l'hostalric, no? Sí, eh, cap equip vol perdre, no? Doncs, eh, bueno, les circumstàncies de, del primer partit van, van fer que, doncs, que tinguéssim un resultat advers, i aquesta setmana això no volia passar, i així va ser, crec que hem tingut un inici molt i molt bo en aquest segon partit, i esperem que ara això serveixi perquè per sigui la tònica. Vas veure alguna cosa que no et va semblar, que no et va agradar, que volies canviar amb el primer partit i que has aplicat amb aquest segon, o has continuat eh, confiant en la manera que tu tenies plantejada aquest inici de temporada? Estic comprovant que és una lliga on hi ha diferents contextos, és a dir, eh, no és el mateix... I, i no per al rival sinó, sinó per sobretot els camps i els estils de jocs que hi ha que fan que hagis d'encarnar un partit d'una manera diferent a una altra llavors eh, no és el mateix jugar al nostre estadi on les dimensions són molt més grosses i on sí ens podem jugar de la manera que, que ens agradaria i en canvi al camp de Tordera o camps com, com el que pot ser Sauleda, doncs haurem d'acostumar que s'ha de fer un estil eh, molt més directe amb, amb menys per dir així, hi ha molts menys espais Llavors, bueno, no és, no és haver-nos haver de fustigar per, per haver tingut un mal resultat, sinó simplement aprendre de, dels errors, de, de les oportunitats també que hi havia a cada camp, i a partir d'aquí, doncs, els jugadors ja saben el que hi haurà, que depèn de quin camp vagis, doncs, s'haurà de jugar d'una manera o una altra, i això també és una arma, de, una arma que tindrem, eh, veure que a cada camp doncs, haurem de ser més camaleònics adaptar a adaptar-nos a les noves situacions. El Palafrugell guanyava aquesta jornada 3-1 al seu rival, l'hostalric, entrenat per precisament Paretes, eh, en Jaume Paretes, excentredor del Palafrugill. Què em penses d'aquest encontre? Va funcionar segons els teus esquemes? Va haver de canviar alguna cosa al llarg del, del partit? És just el resultat? Ho vaig comentar també amb les xarxes socials del club. Eh, és una sensació agradolça. Vam tenir un inici molt i molt bo, minut 21-22, ja anàvem guanyant 3-0, i les sensacions eren molt i molt bones. Eh, després, eh, sigui per baixada física, sigui perquè vam haver de fer algun canvi també per algun, alguna petita lesió, eh, es va notar, i, i bueno, eh, llavors la segona part, ells van ser més dominadors, per mi la verdad es just, perquè tot i ells tenir eh, algunes ocasions de més, doncs nosaltres la segona part també les vam tenir, amb menys cert però la veritat és que els han pres el marcador i, en canvi, els seus atacs van ser més estèrils per la nostra part. Per tant, quedes satisfet en quant al desenvolupament de, del partit, dels seus inicis, però després queda una mica de... has dit si és la paraula, de que no es va acabar de matar el partit i podíem haver tingut un disgust. No tant com un disgust, però sí, sí que és veritat que, al final, si, per exemple, podem, podem posar la culpa a l'estat físic, que, que no m'agradaria fer-ho, la veritat, però si haguéssim de buscar un culpable, jo crec que podia haver estat aquest, doncs, bueno, eh, al final és una mentalitat que podem intentar posar a l'equip. Si estàs cansat, fes un altre gol, mata-t'hi cinc minuts més i, i mata tot el partit, llavors serà tot més fàcil, no? I, en canvi, no va poder ser així, sí que es va intentar, però, però la veritat és que, que, bueno, que ens hauria de tocar patir una mica més perquè ells van agafar el pes del partit, també com és obvi, perquè han d'intentar remuntar, no? Home, això és més fàcil per tu que estàs sentat a la banqueta, però els que corren són ells, i estan cansats, uh -huh. que hi han de fer-hi, no? Sí, el... doncs, clar, vist, vist així també és veritat, però clar, eh, és com el que, el que els dedica a tots els jugadors, no? Al final esteu aquí per, per competir-ho, també van fer, fer bastants canvis, en van fer fins a 4, i entenc que, que nano, si, si es vol competir i es vol aconseguir doncs, guanyar i fer-ho de, de forma tranquil·la, s'ha doncs, de, de córrer, no? A mm -hmm. Aquest 11 que vas plantar sobre el terreny de joc Al començar l'encontre És el que consideres l'11 ideal? És l'11 del Palafrugell. O hi ha variacions? Hi ha jugadors que no hi són? No crec que hi hagi un 11 de gala Com, com podeu dir Hi ha una plantilla molt competitiva Des de, des de tots els punts de les posicions I, i això és un, és un bon mal de cap per mi no? També pels jugadors suposo Perquè veuran que no es poden relaxar Eh, per posar-te un exemple eh, eh, Cristian Morena va ser un dels jugadors que, que més va jugar la temporada anterior que aquesta setmana va haver de jugar mitja part eh, el centre de la defensa va jugar Moja que de fet no té ni fitxa el primer equip, és juvenil i ha jugat els dos partits contra Tordera i ara contra Ostalric bueno, eh, són jugadors que o sigui, tota la plantilla que, que segurament aniran rotant i segons els seus estats de forma que jo vegi doncs, doncs hauran de guanyar-se el lloc i, i compartiran minuts, i està, això està clar. Com tinguem de... tots més enxufats, mm -hmm. millor. Respecte a l'11 que tenies, o que teníeu la, la temporada passada, ha canviat molt aquest Palaforgell? No, no gaire han canviat, també per circumstàncies, no? però, però 3-4 peces, al final, ja si vas sumant, no? doncs és un percentatge alt, 3-4 d'11 doncs són molts. Però, però bueno, la veritat és que els que han s'han adaptat molt bé, de fet, els vols que fem aquesta setmana tots són de les noves incorporacions, del Xavi i l'Emilio, i estem molt contents amb ells. La veritat és que tots els que han vingut han vingut per sumar i, i no hi hau cap problema. Estem, com et dic, molt i molt contents. Eh, serà reconeixible el palafrugell de, de Raül Coloma? Esperem que sí, esperem que sí. Els entrenos que fem doncs, són bàsicament per tenir una identitat, perquè podem donant una imatge d'equip uh, ofensiu, vertical, profund, amb les coses clares, però alhora, com he dit abans, uh, crec que haurem de, ser, haurem de ser una mica camaleònics en el sentit que, clar, eh, és el que teia abans, no es pot jugar igual uh, al municipal que com ho farem a, a altres camps que són quasi la meitat de, de grans, no?, ha començat la temporada, el Tordira que, que ens va guanyar amb la primera jornada és el líder, sé que és molt aviat eh, per dir-ho, però equips com, com l'Arbús, si que l'any passat estava baix, ara està a dalt. Uh, suposo que, que estaràs d'acord amb mi, massa aviat per poder dir alguna cosa, però alguna pinzellada ja en deus començar a treure. Sí, al final jo intento veure el, el màxim de possibles, aquesta temporada els, els veurem a tots, això no serà ni inconvenient, però, però bueno, encara és molt i molt aviat per mi com per poder opinar sí que és veritat que va estar en conclusions, no només quan comença la lliga, sinó ja d'abans, mirant els el fitxatges dels jugadors que s'incorporen o les baixes, i, bueno eh, crec, que, crec que ja sé 15 equips són els que estarà Nadal però encara prefereixo no, no aventurar-me, que això és molt i molt llarg i, mm -hmm. i pot passar moltes coses. Doncs la propera jornada tenim una pedra de toc. L'any passat eh, va ser un partit d'aquells per oblidar del Palafrugill, que recordar que el resultat va ser 4-0, veritat? Eh, si no recordo malament, contra el Lloret. Sí, sí. El Lloret, bé, eh, com, com l'enfrontaràs, aquest encontre? Com el prepararàs? Bueno, encara em en falta, en falta veure el vídeo que tindrem per saber com, com juguen i què proposen, però però per la que sé, és un equip molt jove, no sé si han incorporat algun dels juvenils que tenien l'any passat, eh, l'equip, pel que tinc entès, eh, ha canviat quasi, de, quasi sencer, i, i bueno, eh, han jugat un partit, si no m'equivoco, només van jugar aquesta setmana, i han empatat, llavors, doncs, ben, serà, simplement serà veure eh, què fan, com, com ho fan, i, i a partir d'aquí intentar utilitzar les nostres armes al seu camp, Eh, està bé, no era, no era d'autopatí ni molt menys, llavors jo crec que podrem podem fer el, el nostre joc i això és el que, el que ens agrada i, i veure com podem fer mal. Doncs a treballar a l'ombra, anar fent feina amb aquest Palafrugin, no, molt de gent a la, la manera que tu vulguis i que els resultats t'acompanyin. El camp bé? El públic bé? Sí, ostres, molt i molt bé. Eh, ja, jo quan, quan estic en el, en el camp, els partits i a més, la gent de darrere no, quasi no la sento, però però sí que és veritat que el camp ara hem, hem arreglat la gespa cada vegada està millor i, i s'agraeix moltíssim perquè per al nostre estil de joc la veritat és que necessitem una gespa que estigui en condicions i ara ho està i estem molt contents molt bé. doncs acabem ja, t'ha sorprès alguna cosa de la, de la jornada d'aquest passat cap de setmana? Bé, bueno, sí sí que hi ha alguns resultats que, que en principi no t'esperes més de la setmana passada que d'aquesta però, bueno, com et dic, és molt d'hora per començar a parlar de resultats i potser el que ara sorprenent, al final acaba siguent una tònica. Llavors, doncs, el que et deia, millor no té no tenir conclusions precipitades perquè després ens trobem amb Am sorpresa. Molt bé. Raül, doncs en tornarem a parlar i seguirem, si et sembla, a través dels esports de de Radio Palafrugell, Pam a Pam, tot el que vagi passar aquesta temporada. Contem amb la teva presència aquí entre nosaltres, perquè ens ho vagis explicant i sobretot que ho puguis viure amb molta tranquil·litat que això vol dir que les coses aniran bé. Farem que sí, moltes gràcies a Una abraçada fins a propera. Te Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. Seguim a través dels esforços del punt d'aquesta setmana. Anem a parlar uns uh, minuts amb en, en Nacho Baid. En Nacho ens acompanya des de l'Associació Esportiva sauleda, que ha començat la temporada d'una manera força difícil, amb dues derrotes consecutives dels dos primers partits. El primer, el desplaçament a Vidreres, després la visita del Farnes B a casa. Anem a veure per què ha passat això i si hi ha solució. Ens en parla en Nacho. Uh, bon dia, Nacho, benvingut. Hola, bon dia. Què tal? Uh, molt bé. Vosaltres potser no tant, No, no. Una mica, està sent una mica complicada la pretemporada i, i a l'inici de temporada. De fet, la, la pretemporada va anar prou bé, no? Sí, amb tots els problemes que vam poder tenir de jugadors i... Sí, va bastant bé, però bueno, mira, han començat la, la temporada i, i sembla que no. Encara queden coses per polir i, mm -hmm. i coses per treballar, però bueno... Em, va, eh, em comentava el president, en Juanito, del, del partit contra el Vidarenc, un 4-2, que veureu estar molt a punt, que va ser una derrota cap al final, però que l'equip no va jugar malament eh, per començar la temporada. Era una derrota que podia ser previsible, el rival tampoc era fàcil. Però aquest 0-5 a casa, això sí que, que cou, sobretot per la manera com es va produir amb aquests gols que van arribar tant de pressa. Sí, aquest 0-5 va ser bastant de mal. Els nanos estan una mica una mica nerviosos i, i bueno, sí, la veritat és que l'imatge va ser bastant, bastant pobre la intensitat, les ganes van deixar molt, molt que desitjar Bueno, aquesta setmana estem treballant per a veure si podem canviar la dinàmica i a veure si tenim sort i podem començar a agafar punts que també serà difícil però bueno, a poc mm -hmm. a poc, mica en mica i a veure si tenim sort Segons tu què falta o què ha passat? Bueno, veure, nosaltres tenim problemes perquè no tenim futbol base, tenim molts nanos que treballen, tenim nanos que estan de vacances o un que s'ha casat i està fora. Tenim lesionats i no podem agafar ni, ni per entrenar gent ni, ni, ni pels partits fer 11 justos i, i és complicat. És complicat. Però bueno, ja comença vell de gent, estem començant a fer fitxes i, i a veure si, el que dic, a poc a poc estem una mica més de temps que altres guips que tenen, tenen futbol base i poden fer entrenaments en 15, 16 o 20 jugadors, no nosaltres fem entrenaments amb en, en 10, m'entens o no? I és complicat. De fet, és complicat de fet, hi ha molts equips que els hi passa l'any passat, sense anar més lluny, en Lloret B també va començar fatal la temporada, sí. perquè tothom tenia o treballaves de temporada, o quan acaben la temporada se'n volen anar, com és lògic també, uns, uns dies de vacances, no? Tothom té dret a fer vacances, o sigui que això mm. està a l'ordre del dia, com es diu, i, i sí esperem que ens passi com el juret <ríe> comencem es... malament i agafem agafem dinàmica cap a l'arne escolta, de moment només portem dos partits en disputats, sí, per tant tampoc ens hem de posar, o sí, una mica el fet de que en dos partits ens hagin marcat nou gols quan l'any passat eren bastant segurs en defensa, no? sí, sí, sí ja t'ho te dic, tenim moltes coses a treballar també aquesta setmana ens faltaven gent darrere, però bueno, que no són excuses ja t'ho dic, la intensitat i les ganes eh, va deixar molt que desitjar o sigui que tenim moltíssim a treballar a veure si poc a poc anem agafant la dinàmica bona i anem fet més equip i a veure si tenim sort i comencem a sumar punts que és lo important Dues Som coses, com, com sí. ha canviat o quan ha canviat l'equip respecte a l'equip que tenies la temporada passada i si en tu mateix en Nacho doncs, li dona un toc diferent amb el futbol de, de la Saoleda o s'ha de jugar el que, el que estem habituats amb un camp petit Bueno, aquí està el problema que eh, abans doncs, hi havien, uns jugadors ara han començat uns altres de nou han marxat uns quants eh, estem agafant una manera nova de jugar, que encara no el tenim ben el bon concepte no el tenim ben agafat i, i bueno, sí, és el que t'ha que necessitem temps evident que fa falta temps per, per, per agafar i, i començar a, a fer el que volem, mm -hmm. però bueno poc a poc, poc a poc, no tenim molta paciència Ho anirem seguint sí. De fet, el rival d'aquest diumenge, no, dissabte, recordo Dissabte és un dels equips més ben classificats de la temporada passada Un altre os El segon equip de Blanes, el Cal Aguidor És un mal lloc per, per començar la remuntada, no? Bueno, en principi pot ser un mal lloc per començar la remuntada O pot ser un bon lloc per començar la remuntada, mai se sap esperem que sigui un bon joc, no? La veritat és que, sí. que és un os, és un os. aquesta gent sembla que també hem guanyat els partits i serà molt complicat i el seu camp és molt petit i, i aquesta gent jugna amb molta intensitat, que és una cosa que encara nosaltres no hem fet, o sigui que realment eh, si puntuem eh, pot estar molt bé, estaria bé Doncs esperem que així sigui, si no esperar la següent jornada que visit, eh, ens visita l'Arbúcies, un equip que ha començat molt bé, la temporada passada no gens bé o sigui, noi, és que es fa difícil de parlar d'aquesta <ríe> categoria Home quan vas a baix de tot, lo normal és que tots tinguin més punts que tu, o sigui que imagina't... Amb això tens raó, també. És complicat, és complicat. Però bé, hem de tenir paciència, ja t'he dit, paciència i poc a poc. Que no molt de treball. Queda no molt més. de treball. Doncs a veure si aneu recuperant aquests jugadors i pots fer la plantilla o l'equip que, que tu vols i que tu consideres i agafen aquests conceptes del futbol que, que Nacho vol, uh, vol posar amb aquesta sí. sauleda. Queda molta lliga amb els partits, no ens hauríem de posar nerviosos per dues jornades que portem, però sí a veure si tanquem l'aixeta una mica i guardem la porteria que estaria bé. Nacho, alguna cosa més que ens vulguis comentar? No, res, ens mirem parlant i a veure si tenim sort, comencem a agafar punts i, i, i podem parlar d'un altre tema que no sigui aquest de de les golejades que ens van fotent. Esperem que sigui una victòria. Vale. Dilluns en parlem, gràcies. Vinga, gràcies, adeu, adeu, que vagi bé. Radio endavant, endavant, endavant. Aquest en diumenge, futbol a Ràdio Palafrugell. Diumenge 22 de setembre a partir de les 4 de la tarda connectarem amb el camp de futbol municipal de Lloret de Mar per a retransmetre el partit Lloret-Palafrugell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 1805. Segueixes a través de la sintonia dels esports al del punt de Ràdio Palafrugell en el dia d'avui i ara mateix marxem cap a parlar de l'atisme perquè avui amb el nostre programa anem a saber més coses d'una cursa que ha tingut lloc a Itàlia recentment i que ens ha portat a una vuitena posició d'una de les atletes de casa nostra. Si recordeu, fa poc teníem una entrevista amb ella a través de la nostra sintonia, la Maria Garcia, Maria, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies, Maria, per estar nosaltres. Ens comentaves, amb aquesta entrevista que vam tenir fa unes setmanes, que t'estaves preparant per unes competicions prou importants, ara ens ho recordaràs, i que una d'aquestes proves era aquesta mini-marató, el Campionat d'Europa, que tenia lloc a Itàlia. Com va anar? Bueno, era el Campionat d'Europa d'aire Lliure, a la que disputen moltes disciplines d'atletisme, la meva cosa, almeny, era l'última, durant deu dies, i vaig anar uns dies abans, però el dia 15 ens va tocar a nosaltres, Aleshores era la mitja marató, i bueno, tot això formava part de, de, de, de l'entrenament que estic fent, que és a, per la marató, el campió d'Espanya de marató, que és properament, el dia 6 d'octubre. Eh, I bueno, va ser també nivell bueno, d'experiència perquè mai havia estat en un campionat europeu i no sabia com aniria. Així que les previsions eren, bueno, buscàvem una quinzena de posició, més o menys, i millorar la meva marca, um, bé, bueno, amb, amb un temps bastant, bé, bueno, diferent del que tinc. I, bé, bueno, aquestes les previsions, però, bé, bueno, va sortir al revés. Uh, vaig quedar a vuitena, de quinzena, que havia dit, i no, la marca no va sortir bé, no, no, no, no està gaire bé, no sé, bé, també s'han de prendre coses i, potser vaig anar uns dies, vaig estar a Parla Venècia, bé, bueno, no sé si m'ha perjudicat o no, no, no és una excuses, però sí explicacions, I, perquè crec que, que, bueno, que estic entrenant i que hi ha hagut un canvi i, i no, no era com esperava. Tot i així, doncs, bé, bueno, contenta i més, com ja ho vaig dir anteriorment, doncs, perquè última hora ja, ja estava el fort tornant, ens van comunicar que havíem fet manera per aquí, però les tres primeres puntuàvem, jo estava les tres primeres i, i res, doncs, molt contenta i, i bé... Bueno, Ostres, l'experiència que m'emporto està a la Federació Espanyola, eh, he après moltes coses de gent, dels companys, el, el vincle que s'ha crea, bueno, i tot, doncs, molt positiu, molt positiu, mm -hmm. i m'agrada a tornar-hi, i una experiència que més que m'emporto. A veure si, si ho entès bé, perquè estàs satisfeta per la posició, però no no satisfeta per la marca. Correcte, sí, però bueno, un global, doncs, bueno, van, com, quan vaig arribar a meta, doncs, ostres, quin desastre, i tal, van passant les hores, vas analitzant i vas veient i vas digerint què ha passat, què no ha passat i bueno, dius, ostres, bueno, va, va, eh, a vuitena posició que com m'ho van dir vuitena de veritat, en aquell moment vaig pensar pues, ni, ni, ni, ni, ni fred ni calor vaig pensar, però bueno és, és, és tu que has fet vuitena, has contenta pam, uh, tu, has fet per equips mm, dir, ja em aterraixo una mica i valora part positiva i bueno, ja està, i llavors van passar hores i sí, sí, la... la, la el resum i, i la conclusió és bona. Perquè quina, quina, quina marca esperaves tu, Maria? Home, estava... No sé, sigui, crec que el 27 o es podia haver fet. Però no, no, no, no em va anar bé, no em va anar bé. No em va anar bé i ja està. i no, no sé, entrenant m'ha sortit amb bastant milions de que l'altre dia la competició. Però, bueno, ja està, són molts factors. dir que pots doncs, competir més eh, amb món europeu, més, hi ha molts factors. Eh, que trobis bé, que no, el que has fet primerment, el que has menjat, eh, el vent, la meteorologia, humitat, la humitat, la calor, que em feia molta, però sí que haig de dir que a mi la calor doncs, no m'afecta tant potser com els meus companys. A mi doncs, el vent doncs em fastigueix bastant més, no, no el tolero també bé. Mm, bé, bueno, ja està, doncs la calor no, no era el que més em va afectar, però bueno, sí, reconec que em feia i tu m'esqueixaves d'això. Eh, bueno, Escolta, de, ser... la, la, la qüestió és queixar-se Vamos, d'alguna cosa Bueno, no és queixar-se És analitzar-ho i, I intentar saber què ha passat bueno. I que no, què ha fallat I, que no, i què podem llorar i què no eh, Has comentat medallador per equips eh, Això et representaves a la Federació Espanyola, no? Sí, sí, esclar uh -huh. es, clar no hi ha altre. Si vols no participar en un europeu O eh, representes al teu país O eh, no pots participar-hi Eh, t'obliden doncs això està federat per l'Espanyola i bueno a més a més tenir la marca per poder participar-hi No, tu deia perquè no ho havia llegit bé no sabia si era la Federació Espanyola o representaves l'equip, representava el Girona Costa Bravo o el Clube Gràcia no. de la Frugina és la Federació Espanyola no, no, que, no. Que, que, que anava i has comentat bueno. al principi de que era eh, preparació, veritat per al Campionat d'Europa, per tant ja comences a veure el que hauràs de, de fer, m'hauràs dir l'entrevista que no quedava gaire temps, per tant ja amb aquestes 3 setmanes que queden, que va d'apartar. Res i menys, sí, que és res, re, re, re. Però sí que haig de dir que, em sembla, tinc la sensació que tornarà a passar el mateix. La marca no serà la que espero, la posició bueno, la deixem a l'aire. Però no, no, no sóc negativa, eh? però si sí, intento ser realista i el que va passar a la Campionat d'Europa l'altre dia tot m'indica que tornem a estar allà mateix, que la marca no serà la que busco, però bueno, no sap uh -huh. i ja està, jo crec que acabar-la l'acabaré i bueno, torneré a estar allà i i per disfrutar de l'experiència doncs esperem que funcionem molt bé que vagi molt bé, en parlarem just abans eh, de que tingui lloc aquest campionat esperem que sigui i tornarem a estar al teu costat per animar-te eh, Maria, alguna cosa més que ens volguessis dir? doncs no sé, eh, ara mateix no, no, ja està, eh? seria tot i crec que, que s'ha explicat prou i molt agraïda, com sempre, vosaltres Rafael i el Ràdio per la Fugera, el Poble i la Copa Atlètic. doncs vinga, una abraçada, fins la propera bueno, una abraçada Restaurant Mar Blau, especialitat en cuina mediterrània, paella, peix, pizzas Restaurant Mar Blau, obert tot l'any. Platja del Racó, Platja de Pals. Seguim amb els esports del punt a la sintonia de Ràdio Palafugill i és el moment de passar ara mateixa cap a una altra de les nostres accions... És el moment de parlar amb l'Esther d'Algo durant uns minuts, perquè ells sí que ja estan en plena temporada, fa poc l'any començat, i ens parlarà de la gimnàstica rítmica i de com van les coses amb aquest club de casa nostra. Esther, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies, Esther, per estar a nosaltres una temporada més i parlar-nos de les teves bailetes, que ja ha començat la temporada, vosaltres, veritat? Sí, bueno, les las... accederades, eh, bueno, eh, aquest mes de novembre tenen la, eh, la Copa de España de base. Entonces, hemos comenzado las competiciones. El día 7 de septiembre ya vamos la primera fase de Copa Catalana. ¿Y cómo van las cosas? Ah, muy bien, muy bien. Porque estamos muy gimnastas, y de las cuales la fase van a hacer poder O sea, que van a poder ir desde el cuero. Eh, Gorda, en segona posició, en eh, categoria juvenil, després, a la categoria cadet, la Mireia Carmeçoa Sassona i la Martina León tercera i la Benjamina Dixera Negra, en segona. I després, un dia avui, platanant, don Sargent, de les eh, set llibres que participaven van aconseguir 6 medalles perquè morre i aquest passa el diomenge, van fer la segona fase de Copa Catalana I, i van aconseguir medalles a Iris, segona posició altra vegada la Martina Leo, segona posició i la la, la... Hola. Hola Hola, és que t'he sentit molt malament, eh? ah <laughs> Ara, ara una mica millor. Ens ho comentaves sí. d'aquest passat cap de setmana amb l'Iris Recueros, l'últim que m'has pogut escoltar, doncs, que, que havia finalitzat en segona posició. Sí, i la Martina León també segona posició, i la Gisela Negra primera. Mm -hmm. Molt bé. Después, uh, digues. Bueno, bueno, eh, el resto de gimnastas, eh, bueno, molt bé posicionades, perquè eh, al voltant de 25-30 gimnastes a cada categoria, pues faran quedar... Eh, la Laia són la cinquena, la Tatiana sisena, la Sofí 12, la Mireia Camacho setena, o sea que la Paula és la cinquena, o sea que molt bé. Eh, anem seguint, òbviament, cada setmana què fan les, les gimnastes de, del Club de Casa Nostra. Què teniu previst per aquest cap de setmana? i alguna cosa? Eh, aquest cap de setmana és la primera fase de conjunt. I ja anem al conjunt júniors. A Tora Espanya, participada en eh, un truacintes i tres mm -hmm. Doncs eh, estarem amb atents, si casen dilluns, en tornem a parlar per veure com ha anat aquesta eh, setmana, com han anat aquestes actuacions. No sé si ens vols explicar alguna cosa més, eh, Ester, en el programa d'avui. Eh, bueno, eh, a que, a aquesta temporada tenim bueno, un tornet que anirem a, a Noruega, a finals d'octubre o sigui que, bueno, això més endavant ja parlaré més endavant Molt bé, doncs és excel·lent, no? Una bona visita, si és per fer turisme i al mateix temps per participar doncs, en aquest torneig a Noruega que has dit, eh? Sí, sí, Però, sí. Bueno, si necessiteu un periodista, doncs cap allà que m'hi punto. que <ríe> ja estaria molt bé, eh? Sí, sí En parlarem pròpiament t'esperem dilluns, i si cas, per fer els comentaris del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Esther una abraçada China Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. China Center, el centre comercial Costa Brava Boulevard, carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga. Doncs efectivament arribem al final del nostre programa, però com us dèiem abans, un cop d'ull amb el començament d'aquesta temporada per part d'un dels equips de futbol, veí nostre concretament, estem a la tercera catalana, però en aquest cas estem amb la categoria amb el grup eh, immediatament eh, al costat. Gironí, de l'equip del Palafrugil i de la Saoleda. Ha començat, ha arrencat fort, amb aquest grup i tenim altres equips a casa nostra amb els quals també n'anirem parlant, com és el Pals, el Bagú, per exemple, els quals seguim atentament. Però el que ha començat com una moto ha estat realment, ho hem comentat al principi, el conjunt del de Torruella, en la primera jornada guanyava 0 3 al camp del Roses i en la segona jornada, partit disputat a casa, guanyava 5 a 1 al Borrassà. Aquesta setmana, tercer partit, i s'enfronten al Llers. Deixem que sigui eh, en David Bonmatí, l'entrenador de l'equipa a, a Torroellenc, qui ens ho expliqui. Bé, doncs, eh, aquesta temporada el Torroella hem començat, la veritat és que molt i molt bé, eh, amb la il·lusió i les ganes que vam acabar la temporada passada que al final no vam poder complir no un objectiu sinó una, un somni de, de poder pujar de categoria. Però aquest any amb energies renovades, inclús hem renovat una mica la, la, la plantilla amb dos o tres fitxatges importants i bé, vam començar el primer partit al Camp dels Roses on la veritat és que el, el resultat potser és un pèl no enganyós sinó poder avoltat Vam dominar moltes fases del partit i vam tenir les, les millors ocasions de gol. Però la veritat és que el Roses va ser un equip eh, que ens va, ens va posar molts problemes. I bé, una victòria 0-3, que ens va, donar, ens va acabar de donar confiança. A més a més, de mica en mica, que han anat acabant l'estiu, hem anat recuperant jugadors que estaven treballant o de vacances. La setmana passada, davant del Borçà, la veritat és que vam fer una primera part molt i molt bona, de molt bon joc, on ens van posar, on vam anar el descans amb 4-0 i, i només començar la segona part, vam fer el cinquè, després potser hi va haver una mica més de relaxació. I bé, i ara aquesta setmana doncs, se'ns presenta un rival que no ha començat bé la temporada perquè ha perdut els dos primers partits, però que entenc que és un, un rival i unes eh, circumstàncies, de, sobretot del terreny de joc, que no ens beneficien gens perquè és un camp eh, molt petit, molt estret, que segurament que el ser de gespa natural, si no m'equivoco perquè fa temps que no hi vaig, eh, estarà bastant irregular o bastant malament llavors ens obligarà a fer un tipus de joc que no estem acostumats i que la majoria dels nostres jugadors no ens agrada, però eh, bueno, que si volem, si volem eh, complir l'objectiu d'aquest any, que sí que és pujar, eh, s'han de treure els punts i sempre es diu no, que les lligues es guanyen en aquest tipus de camps. Fins aquí, doncs, el programa d'avui divendres dels Esports al Punt, aquest divendres 20 de setembre. Esperem, doncs, que hagi estat el seu agrat aquest espai i ens retrobem, si Déu plau, dilluns a dos quarts de dues del migdia en repetició a dos quarts d'avui del vespre i a tota hora a Esports al Punt, de Ràdio per la Fugill, al nostre Facebook i també a www.radiopalafugill.cat. Saludacions ben cordials a càrrec de Rafel Corbí, molt bon cap de setmana i fins dilluns.